Розділ 22. Для Тресі почалося нове життя. Вона зняла чудовий старовинний особняк у григоріанському стилі на Ітон-сквер 45, який виявився світлим, веселим та придатним для прийому гостей. Перед ним розташовувався невеликий садок, позаду був також невеликий садок, у якому цвіли весь сезон чудові квіти. Гюнтер допоміг Тресі обставити будинок, і щодо того, як роботи в ньому завершилися, той став явно незвичайним. Гюнтер представив Тресі як багато молоду вдову, чий чоловік досяг становища у бізнесі з імпортом-експортом. Вона відразу стала користуватися величезним успіхом. Чарівна, інтелігентна і красива. Її незабаром закидали запрошеннями. У перервах Тресі побувала у Франції та Швейцарії, Бельгії та Італії, і всі ці подорожі проходили з великою виготою. За допомогою юнтера Тресі проштудувала альмана Гота, таперство і баронетство, де авторитетні книги, що дають повну інформацію про титулованих осіб, включаючи королівські будинки Європи. Тресі стала справжнім хамелеоном, фахівцем з косметики, перевдягань та акцентів. Обзавелася напівдюжиною паспортів. Вона називалася то англійською герцогинею, то французькою стюардесою, то американською спадкоємицею. Доходи її набагато перевершували потреби. Вона заснувала фонд, до якого анонімно вносила величезні вклади на допомогу жінкам. Який відсиділи термін, що місяця нацилала щедру допомогу Отто Шмітту. Вона більше не думала про те, щоб кинути роботу. Їй подобалося обігрівати розумних, обігрівати розумних, багатих людей. Кожне ризиковане підприємство діяло подібно до наркотику, і Тресі виявила, що їй потрібні все нові і все більші пригоди. Вона керувалася правилом. Ніколи. Не, носити, не наносити, не задавати шкоди колишнім ув'язненим. Її жертвами ставали звичайні, жадібні, аморальні, чи ті, і інші, одночасно. «Ніхто не вчинить через мене самогубство», – так поклялася собі Тресі. У газетах почали з'являтися статті про зухвалі пограбування, що відбувалося по всій Європі, і оскільки Тресі з'являлася в різних обличчях – поліція була переконана, що всі ці пограбування та шахрайства відбувалися бандою жінок. До всіх цих справ почав проявляти інтерес «Інтерпол». У Манхеттені, у штаб-квартирі Міжнародної асоціації захисту страхування, Рейнолдс послав за Даніелем Купером. «У нас проблема», – сказав Рейнолдс. «Велика кількість наших європейських клієнтів пограбована», цією бандою ганстерів. Про ці пограбування кричать на кожному розі. Усі вимагають, щоб ми зловили бандитів. З нами погодився співпрацювати Інтерпол. Це завдання для вас, Дене. Ви вирушаєте до Парижа вранці. Тресі обідала з юнтером у ресторані на Маунт-стріт. Ви коли-небудь чули про Максиміліана П'єрпонта Тресі? Яке знайоме ім'я. Коли вона його чула, і вона згадала, Джеф Сівенс на борту королеви Елізавети II сказав тоді, «У нас одна причина – Максиміліан П'єрпонт. Він дуже багатий, чи не так? І безжальний. Він спеціалізується на купівлі компаній та їх руйнуванні». Коли Джо Романа прибрав до своїх рук бізнес її матері, він звільнив усіх, поставивши на їхні місця своїх людей. І тоді він почав грабувати компанію. Він заволодів усім – бізнесом, вашим будинком, машиною вашої матері, – говорив ото. Юнтер тривожно глянув на неї. «Тресі, з вами все гаразд?» «Так, я гаразд. Іноді життя може стати несправедливим, – думала вона» і наше завдання – вирівняти його. Розкажіть мені все про Максиміліана П'єрпонта. Нині його третя дружина розлучилася з ним, і він самотній. Я вважаю, що це може стати корисним при вашому знайомстві із ним. Він забронював собі купе у Східному експресі, що прямує із Лондона до Стамбула. Тресі посміхнулася. Ніколи не їздила у Східному експресі – «Думаю, мені сподобається!» – Юнтер посміхнувся. «Чудово! Максиміліан П'єрпонт володіє другою зазначимістю після ленінградського ермітажу колекцією «Крашенок» Фаберже. Вона оцінюється приблизно у 20 мільйонів доларів. «Якщо я зможу доставити вам кілька яєчок?» – запитала Тресі. «То що ви з ними зробите, Юнтер? Чи не виявляться вони надто добре відомими?» «Для продажу. Приватні колекції, мила Тресі, ви приносите мені маленькі яєчка, а я вже підберу для них відповідне гніздечко. Подивимося, що я зможу зробити». До Максиміліана П'єрпонта важко під'їхати, однак у Східному експресі, що вирушає у п'ятницю, замовила купе парочка не менш відомих голубків. Вони прямують на фестиваль до Венеції. Думаю, що їх слід трішки пощіпати. Чи чули ви про Сільван Луаді? Це італійська кінозірка? Так, звісно. Вона одружена з Альберто Форнаті, продюсером цих жахливих порнофільмів. Форнаті досить мерзенний тип. Наймає акторів та режисерів за мізерну плату – Обіцяючи їм великі відсотки з прибутку, проте витрачає всі доходи одноосібно. Він зумів зібрати достатньо грошей, щоб купити своїй дружині чудові прикраси. Чим більше він їй зраджує, тим більше прикрас дарує. Сільван може вже відкрити власний ювелірний магазин. Ну що ж, побачимо, сказала Тресі. Східний ек експрес відправлявся з вокзалу «Вікторія» по п'ятницях об 11.44 ранку, прямуючи з Лондона до Стамбула з проміжними зупинками в Булоні, Парижі, Лозанні, Мілані та Венеції. За 30 хвилин до відправлення на платформі перед проходом до поїзда встановили переносну контрольну сійку і двоє дружніх молодців в уніформі розкотили червоний килим до сійки, розштовхуючи в сторони пасажирів, що чекали. Нові власники Східного експресу спробували відтворити «золотий вік» залізничних подорожей кінця XIX століття. І перетворений поїзд був точною копією стародавнього оригіналу з британськими пульманівськими вагонами, вагоном-рестораном, салоном-баром та спальними купе. Служитель у формі 1920 року Прикрашеною золотою тасмою вніс дві валізи тресів купе, яке на її розчарування виявилося маленьким. Там розмістилося просте сидіння, оббите квітчастим мохером. Килим, як і сходи, що вели на гору до спального місця, були і сірого оксамиту. І взагалі купе нагадувало коробку для шоколаду. Тресі прочитала картку поруч із маленькою пляшкою шампанського в срібному відерці. Олівер Оберт, начальник поїзда. «Приховаю я цю пляшку, поки не матиму приводу дещо відзначити», – вирішила Трейсі. Максиліан П'єрпонт Джефф мав невдачу із ним. «Непоганий випадок натягнути нос містеру Сівенсу», – і вона посміхнулася. Вона розпакувала валізи і вийняла одяг, який міг би стати в нагоді. Вона валіла користуватися для поїздок літаком, але ця подорож обіцяла бути винятково цікавою. Точно за розкладом Східний Експрес відійшов від станції. Тресі вмостилася і дивилася у віконце, як пропливали південні околиці міста. О 13.15 потяг прибув у порт Фольксторн, де пасажирів пересадили на паром, який повинен був перевезти їх до Булоні, де вони пересаджувались в наступний Східний експрес, що мав їхати на південь. Тресі звернулась до одного із служителів потягу. «Я зрозуміла, що з нами мандрує Максиміліан П'єрпонт. Не могли б ви його показати мені?» Служитель похитав головою. «Боюся, не зможу, мадам. Він замовив купе, сплатив його, але не з'явився. Я сказав би, абсолютно непередбачуваний чоловік». «Ну що ж, переключимо свою увагу на Сильвану та її чоловіка, продюсера на забутніх епосів», – вирішила Тресі. У Булоні... Пасажирів перевели в наступний експрес, але, на жаль, купе Тресі у другому потязі виявилася точною копією першого, та й нерівна залізнична лінія робила подорож ще менш зручною. Кодекс Східного експресу рекомендував до обіду одягати вечірню сукню, і тому Тресі одягла карколомну сірувато-шифонову сукню, сірі панчохи та сірі атласні туфлі. Єдиною окрасою служила нитка рівних перлів. Перед тим, як піти, вона довго розглядала себе в дзеркалі. Зелені очі мали зовсім безневинний вигляд. Вона здавалася беззахисною та вразливою. «Дзеркало бреше», – думала Тресі. «Я вже не така жінка. Я живу у маскараді, але мене це захоплює». Коли Тресі вийшла із купе, її сумочка вислизнула із рук і, опустившись навколішки, щоб підняти її, вона швидко досліджувала зовнішні замки на дверях. Їх було два – замок Даля та універсальний замок. Немає проблем. Тресі піднялася і попрямувала до обідньої зали. В експресі було три обідні зали, мебльовані оббитими оксамитом кріслами, стінами з м'яким світлом. Тресі увійшла до першої зали і відзначила кілька порожніх столиків. Метр Дотель зустрів її. Столик на одного, мадуазель. Тресі озирнулася. Дякую. Але я шукаю своїх друзів. Вона попрямувала до наступної зали. Народу там виявилося більше але кілька столиків пустували. «Доброго вечора!» – звернувся до неї метр дотель. «Ви вечеряєте сама?» «Ні, я декого шукаю. Дякую!» І вона пішла до третьої зали. Усі столики у ній були зайняті. Вона подивилася і в далекому кутку побачила тих, кого шукала. «Чудово!» – сказала вона. ось і мої друзі!» Вона прийшла повз метр до теля і попрямувала прямо до котового столика. «Вибачте», – почала вона, – «але, здається, всі столи зайняті. Чи ви не проти, якщо я приєднаюся до вас?» Чоловік спритно підвівся, схвально глянув на тресі і вигукнув, перемішуючи англійську та італійську мову. «Що ви? Звісно!» «Я Альберто Форнаті, а це моя дружина Сільвана Луаді, Тресі Уітні». Вона назвала власне ім'я. «Ах, Американка! Я чудово розмовляю англійською». Альберто Форнаті був низький на товстий толстий і лисий. Вони з дружиною прожили разом 12 років – і весь час питання, чому Сільван вийшла заміж за Альберто, залишалося одним з найзлободенніших у Римі. Сільвані відрізнялася класичною красою, мала чуттєву фігуру та вроджений талант. Їй присуджували Оскара та срібну пальмову гілку, і вона постійно знімалася. Тресі дізналася, що вона одягається у Валентино і що вечірня сукня коштувала близько п'яти тисяч доларів, а прикраси, що були на ній того вечора, тягли на мільйон. Чим більше він їй зраджує, тим більше дарує бряскальця. Зараз Сільман могла б відкрити власний ювелірний магазин, згадала вона. «Ви вперше подорожуєте Східним експресом, сіньоріно», – почав розмову Фернаті, як тільки Тресі сіла за сіл. Так, о, це надзвичайно романтичний потяг. Про нього існує стільки легенд, очі його зволожилися, стільки цікавих історій. Наприклад, російський магнат Василь Захаров якось мандрував Східним експресом у сьомому купе. Якось уночі він прокинувся від криків, хтось стукав до нього в купе. Він відчинив двері, і чарівна юна іспанська герцогиня Впала йому в обійми. Фарнаті зупинився, з'їв шматочок масла та продовжив розповідь. Чоловік намагався вбити її, батьки влаштували цей шлюб, та бідна дівчинка тільки впізнала, що її чоловік. Божевільний, Захаров утримав чоловіка і заспокоїв жінку, що б'ється в серці. Із чого часу почався їхній роман, який тривав сорок років. Як цікаво, сказала Тресі, і її очі розширилися від збудження. Так, щороку вони зустрічалися у Східному експресі, її купе під номером вісім, його під номером сім. Коли нарешті чоловік помер, вони повінчалися, і як весільний подарунок він подарував дружині казино, в Монте-Карло. «Яка чудова історія, містере Форнаті!» Сільвана Луаді зберігала мовчання. «Та ви їжте!» – підганяв Тресі Форнаті. Меню складалося з шести страв, і Тресі помітила, що Альберто Форнаті з'їв кожну з них і закінчив тим, що під'їв залишки навіть із старілки дружини. «Ви, мабуть, актриса?» Тресі засміялася. «О, ні, я просто туристка!» Він оцінювально глянув на неї. «Але ви досить гарна, щоб стати актрисою!» «Але ж вона не актриса!» різко кинула Сільвана. Альберто Форнаті не звернув уваги на її слова і продовжував розмовляти із Тресі. «Я випустив багато фільмів. Ви, звичайно, про них чули. «Дикарі», «Титан», проти супер-жінок. «Я рідко хожу до кіно», відповіла Тресі. Вона відчувала, як його жирна, огидна нога тиснула під столом її ногу. «Можливо, я зможу організувати вам показ деяких моїх картин». Сільвана від злосі навіть зблідла. «Ви не збираєтеся до риму, Люба?» Його нога Поводила себе НАТО активно по відношенню до Тресі. Я планую вирушити до Риму після Венеції. Чудово. Ми обов'язково пообідуємо всі разом. Чи не правда, дорогенька? У нас чудова віла в районі апівої дороги. І він кинув швидкий погляд на Сильвано. Десять акрів землі. Його рука... Зробила плаваючий рух і зіштовхнула соусницю прямо на коліна дружини. Треси так і не зрозуміла, навмисно він це зробив чи ні. Сільвана Луаді схопилася і з жахом дивилася, як жирна пляма розтікалася по сукні. Потім вибухнула зсілякими прокльонами на адресу Альберто. І трохи у Трейсі. Вискочивши за столу, вона попрямувала, виводячи погляди сусідів, до виходу. «Яке нещастя!» – прошепотіла Тресі. «Така прекрасна сукня! Їй так хотілося врізати йому за приниження дружини!» «Вона справді заслужила кожен карат своїх коштовностей!» – подумала Тресі. Він спокійно промовив. Фарнаті купить їй іншу сукню!» Не звертайте уваги на її вукрутаси. Вона надто ревнує Фернаті. «Впевнена, що має достатньо приводів», – Тресі приховала іронію легкою посмішкою. «Так, це правда. Жінки вважають форнаті досить привабливим. Я розумію». Він перехилився через сіл і взяв Тресі за руку. «Ви дуже сподобалися форнаті. Так чим ви займаєтеся? Я секретарша. Всі свої гроші я вклала у цю подорож. Сподіваюся отримати гарне місце у Європі. Він просто поїдав її очима. У вас не буде проблем. Фарнаті вам обіцяє. Він чудово ставиться до людей, які добре ставляться до нього. Який ви чудовий. Так лесиво промуркотіла йому трейсі. Він понизив свого голосу. Може, обговоримо деталі пізніше увечері у вашому купе? Це не зовсім зручно. Чому? Бо ви надто відомі. Мабуть, усі пасажири вас знають. Звичайно. Якщо дізнаються, що ви зайшли у моє купе, ну, знаєте, дехто може неправильно зрозуміти. Звичайно. Якщо ваше купе поряд із моїм. У якому ви купе? З надією Товстун подивився на трейсі. Сімдесят. На жаль, я у іншому вагоні. Чому б нам не зустрітися у Венеції? Він згідно кивнув. Добре. Моя дружина. Вона постійно старчить у хаті. Вона не хоче засмагати і боїться сонця. Ви колись були в Європі? Ні. «О, ми з вами поїдемо до Торцело. Чудовий маленький острівець з чудовим рестораном Лаканди Чедріані. І там же маленький готель. Очі його заблищали. Дуже відокремлений». Тресі зрозуміло посміхнулася. «Ой, звучить так привабливо. Вона навіть прикрила очі, щоб не сказати більше. Фернаці нахилився, стиснув її пальці і прошепотів». Ви навіть не уявляєте, як я хвилююся, Люба. Через півгодини Тресі повернулась у купе. Східний експрес пройшов Париж глибокої ночі, коли пасажири спали. Вони подали документи ввечері, і прикордонний контроль їх не турбував. О 3:30 ранку Трейсє тихенько вислизнула з купе. Часу було обмаль. Поїзд мав перейти кордон Швейцарії і прибути до Лозанни о 5.20 ранку, а в Мілан – о 9.15 ранку. Одягнена в піжаму і халат, тримаючи сумочку, Тресі йшла коридором. Вся напружена, відчуваючи, що серце готове вискочити з грудей. У купе не було туалетів, вони розміщувалися наприкінці кожного вагона. Якщо її спитають – що вона робить? Вона відповість, що шукала дамську кімнату, але не знайшла. Провідники та обслуга солодко спали в ці ранкові години. Без жодних ускладнень Треси досягла купе під номером Е70. Швиденько відкрила ручку. Двері виявилися закритими. Вона відкрила сумочку і вийняла металеві предмети, маленьку пляшечку зі спринцівкою і взялася до роботи. Через 10 хвилин вона повернулася у своє купе, а через 30 солодко спала з усмішкою на свіженькому личку. О сьомій ранку, за дві години до прибуття експресу до Мілану, потяг оголосили крики. Вони лунали з купе Е70 і розбудили весь вагон. Пасажири злякано висовувалися з купе подивитися, що сталося. Провідник – Промчав коридором до купе під номером Е70. Сільван Луаді билася в серці. «Допоможіть! Допоможіть! Пропали всі! Цей в потяг набитий шахраями!» «Будь ласка!» «Заспокойтеся, мадам!» – заспокоював її провідник. «Інші!» «Заспокойтеся!» – голоси піднявся на октаву вище. «Як це заспокойтеся, ви! Глухий куточок!» «Хтось поживися на мільйон доларів, украв мої коштовності!» «Як це сталося?» – питав Альбер... Альберто Фернаті. «Замок був зам... замкнений, та й Фернаті спить чутко. Якщо би хтось увійшов, я б одразу прокинувся». Кондуктор кивнув головою. Він чудово знав, як усе сталося, бо таке траплялося і раніше. Вночі хтось прокрався коридором, і бризнув зі спринцівки ефіром о замкову щілину, Відкритий дверний замок для фахівця – це дитячі іграшки. Злодій тихенько увійшов, зачинивши за собою двері, пограбував купе, взявши, що йому було потрібно, і швиденько прослизнув назад у своє купе, коли його жертви спали бездушним сном. Але все-таки була у цьому пограбуванні одна риса, Насамперед, крадіжки не відкривалися раніше, ніж поїзд пробував до пункту призначення. Так що злодії не мали можливості втекти. Тут є інша ситуація. Ніхто не висадився за час пограбування. Це вказувало, що коштовності ще перебувають у поїзді. «Не хвилюйтесь», – заспокоював провідник Фарнаті. «Ви отримаєте свої коштовності назад». Злодій досі у поїзді і почав квапливо набирати номер поліції у Мілані. Коли Східний експрес прибув на Міланський вокзал, чоловік 20 поліцейських у формі та детективів витягнулися вздовж платформи, щоб не дати жодному пасажирові вислигнути, вислизнути із поїзда. Луїджі Річі, старший інспектор, попрямував у купе Форнаті. При його появі Сільван Луаді ще сильніше забилася в серці. «Усі мої коштовності лежали ось тут, у цій скринці, і жодна з них не була застрахована!» Інспектор оглянув порожню скриньку. «Ви впевнені, сеньора, що минулим вечором ви розташували коштовності саме тут? Звичайно, я впевнена, я кладу їх сюди кожного вечора». Він підійшов до дверей купе, опустився на коліна і обнюхав замкову щілину, Визначив специфічний ефірний запах. Так, сталося пограбування. Він мав намір упіймати безжального бандита. Інспектор підвівся та промовив. «Не хвилюйтеся, сеньори. Злодій не міг втекти з потягу. Ми спіймаємо злодія і ваші прикраси повернуться до вас». Інспектор мав підстави для такої самовпевненості. Пастка зачинилася, і злочинець не міг вислизнути. Одного за іншим детективи супроводжували пасажирів у зал очікування вокзалу, де їх обшукували. Пасажири, багато з яких виявилися досить відомими особистостями, обурювалися приниженим допущенням. «Вибачте», – вибачався перед ними інспектор Річі, – «але крадіжка має...» Мільйон доларів справа досить серйозна. Коли всіх пасажирів вивели з потягу, детективи перевернули знизу до верху їхні купе. Обшукали кожен дюйм простору для інспектора Річі випала зручна нагода проявити себе. Якщо він знайде зниклі коштовності, він отримає гарний поступ по службі. У його уява вже ринула догори. Сільванд Луаді віддячить йому і, можливо, запросить його до себе. І він взявся за обшук ще енергійніше. У двері купе Петресі постукали. Увійшов детектив. Вибачте, сеньорино, але в поїзді сталося пограбування, то необхідно обшукати кожного пасажира. Чи ви не пройдете зі мною? Пограбування? І її голос затремтів. І в цьому потязі на жаль, сеньора. Коли Тресі вийшла із купе, два детективи відкрили її валізи та ретельно почали оглядати їх вміст. Через чотири години в результаті обшуку виявили кілька пакетиків маріхуани, п'ять унцій кокаїну, ніж та незареєстрований пістолет, але ніяк не коштовності. Інспектор Річі не мог у це повірити. «Ви протрусили весь потяг?» Вимагав він відповіді у лейтенанта. інспекторе, ми обшукали кожен дюйм. Ми обшукали машинне відділення, обідні зали, бар, туалети, купе. Ми обшукали пасажирів та їхній багаж. Клянуся, коштовностей у потязі немає. Можливо, жінка вигадала цю пропажу. Але інспектор річі знав краще». Він розмовляв із офіціантами. «Дійсно, вчора за вечерю Сільвана сяяла чудовими прикрасами». Представник «Східного експресу» вирушив до Мілану. «Ми не можемо більше затримувати поїзд», – наполягав він. «Ми і так вже відстали від розкладу». Інспектор зазнав поразки. «Виправдання для подальшої затримки поїзда не було». Все виявилося безглуздим. Він наспав усю ніч, і єдине, до чого додумався, було лише те, що злочинець мав спільників поза експресом і зумів передати їм коштовності. Але як це все сталося? Це неможливо навіть за часом. Але злочинець не міг заздалегідь знати, що коридор виявиться порожнім, що ні пасажир, ні провідник не з'являться, і в цей час. Поїзд опиниться в потрібній точці, де чекали спільники. Ні, це завдання інспектору вирішити виявилось не під силу. «Надсилайте далі весь потяг», – наказав він. Він стояв і безпорадно дивився, як Східний експрес повільно відійшов від перону. Разом з його підвищенням по службі та щасливим побаченням із Сільваною Луаді. За сніданком тільки й говорили про нічне пограбування. Вперше я потрапила в таку пригоду, зізналася манірна вчителька жіночої школи. Вона покрутила маленьку каблучку з крихітним діамантиком. Дивуюсь, як вони не взяли його. Так, погодила з тресі. Альберта Форнаті увійшов до ваганого ресторану та відшукав Тресі. Ви знаєте, звісно, що сталося але, мабуть, не знаєте, що обікрали саме мою дружину. Та ну! Так, моє життя наражалося на небезпеку. Банда грабіжників проникла в моє купе і приспала мене хлороформом. Фарнаті міг померти у вісні. Який жах! І я маю купити Сильвані нові коштовності. Замість вкрадених. Це буде вартувати мені цілого стану. «І поліція не знайшла коштовності?» «Ні, але Фарнаті знає, як вкрали ці коштовності». «Справді, як?» Він озирнувся на всі боки і понизив голос. Спільник стояв на одній зі станцій, повз яку ми вночі проїжджали. Бандит кинув йому коштовності із потяга і... «Аля-гоп!» Справа зроблена. Тресі захоплено сказала... «Який ви розумний! Все розгадали!» «Так!» І він підняв багатозначно свої брова. «Ви ж не забудете наш маленький вояж до Венеції?» «Хіба я зможу?» – посміхнулася Тресі. Він міцно стиснув їй руку. «Фернаті все передбачив, а зараз я піду шукати та втішу свою Сільван. Вона, бідолаха, б'ється в істериці». Коли Східний експрес прибув на вокзал Санта-Лючія у Венеції, пресі опинилася серед перших пасажирів, що висадилися. Вона відправила багаж прямо в аеропорт і першим літаком вилетіла до Лондона з коштовностями в Сільвані Луаді. Гюнтер Харток залишився задоволеним. Розділ 23. На Рю Арменгот, 26 за 6 миль від Парижа, височила шестиповерхова будівля штаб-квартири Інтерполу, яка передбачливо відгородилася від навколишнього світу високим зеленим парканом і білою кам'яною стіною. Ворота на вулицю були зачинені 24 години на добу, і відвідувачі допускалися до святая святих лише після проходу через кругову телевізійну систему. У середині будівлі на сходовому прольоті на кожному поверсі знаходилися ворота з білого металу, які також зачинялися на ніч, і кожен поверх був обладнаний окремою системою сигналізації та телевізійним контролем. У картотеці «Інтерполу» значилося 2,5 мільйони злочинців. «Інтерпол» постачав інформацію для 126 поліцейських організацій у 78 країнах, та координував зусилля поліцейських у боротьбі з підробками, торговцями-наркотиками, пограбуваннями, бивсами, великими шахраями. Організація поширювала інформацію під назвою «Циркуляр» – радіо, фототелеграфом через супутниковий зв'язок. Паризька штаб-квартира «Інтерполу» окомплектовувалась найкращими детективами з Національної служби безпеки чи паризької префектури. Рано вранці в понеділок проходила нарада в кабінеті інспектора Андре Тріньяна, голови штаб-квартири штаб «Інтерполу». Кабінет був зручний, хоч і досить просто мебльований, а від виду з вікна просто дух захоплювала. Далеко на сході виднілася ейфелєва вежа, а на заході – білів собор на Монмантрі. Андре Тріньяну нещодавно стукнула 45%. Він був симпатичним, з інтелігентним обличчям, великою фігурою, темним волосем і темними очима, прихованими великими темним склом у роговій оправі окулярами. З ним у кабінеті перебували детективи з Англії, Бельгії, Франції та Італії. «Джентльмени», – звернувся до присутніх тріньян. – «я отримав із ваших країн інформацію про серію пограбувань, які сталися останнім часом». Майже півдюжини країн, охоплені епідемією шахрайств і пограбувань, у яких спостерігаються схожі риси. Жертви мають огидну репутацію. Насильство ніколи не спостерігається, а злочинець завжди жінка. Ми дійшли висновку, що орудує міжнародна банда, що складається з жінок. У нас є опис злочинців, які базуються на оповіданнях жертв і випадкових свідків. Як бачите – Жоден з описів жінок не збігається. Одні блондинки, інші брюнетки, та й національність у них різна. Англійки, француженки, іспанки, італійки, американки або навіть уродженка Техасу. «Інспектор» натиснув на вимикач, і на екрані з'явилася серія картинок. Ось портрет, складений за описами брюнетки з коротким волоссям. Він знову натиснув на кнопку. «Ось блондинка із стрижкою, ось інша блондинка із перманентом, брюнетка із стрижкою під пажа, ось жінка похилого віку з французьким акцентом, молода блондинка з косою, літня в окулярах». Він вимкнув проектор. «Ми не знаємо, хто ватажок у банді, чи де розташована їхня штаб-квартира. Вони ніколи не залишають жодних слідів до розгадки». І зникають, наче дим. Рано чи пізно, але ми спіймаємо когось із них, а уж тоді візьмемо їх усіх. Тим часом, джентльмени, поки хтось із вас не дасть нам певну інформацію, боюся, що ми стоїмо на мертвій точці. Коли літак із Даніелем Купером приземлився у Парижі, його зустрів. В аеропорті імені Шарля Деголя один із детективів інспектора Тріньяна, і відвіз до готелю «Принц Гальський», розташованого поряд із знаменитим готелем «Георг V. Даніель Купер не збирався здійснювати поїздку Європою. Він просто хотів виконати якомога швидше доручення і повернутися додому. Він знав про всілякі злачні місця Парижа і не мав наміру вивчати їх. Отримавши номер, він прямісінько попрямував у ванну кімнату. На його подив ванна виявилася задовільною. Фактично, вона була навіть більшою, ніж у нього вдома. Він пустив воду і вирушив у спальню переодягатися. На дні його валізи знаходилася маленька скринька, що закривається, надійно прихована між нижнім дном і підкладкою. Він витяг скриньку, взяв у руки, дивлячись, завмираючи на неї, ніби там було його життя. Він узяв скриньку із собою до ванни та поставив її на раковину. Крихітним ключиком відкрив скриньку і вийняв пожовклу від частого виймання сторінку. Хлопчик свідчить у справі про вбивство. 12-річний Деніель Купер Сьогодні свідчив у суді проти Фреда Зімера, звинуваченого у звірському взбивстві матері хлопчика. Згідно з його свідченням, хлопчик повернувся зі школи додому і побачив Зімера, що виходить з їхнього будинку, обличчя та руки його були в крові. Коли хлопчик увійшов додому, він знайшов у ванні тіло матері, її жорстоко до смерті кололи ножицями. Зімер зізнався, що він коханець місіс Купер, але заперечував, що вбив її. Хору хлопця доручили дбанню його тітки. Даніель Купер тремтячими руками поклав газету назад у ящик і замкнув його. Він дико озирнувся. Стіни та стеля ванної здавалися забризканими кров'ю. Він бачив голе тіло матері у червоній воді. Він відчував хвилю нодоти і схопився за раковину. Внутрішній крик вирвався назовні, він зірвав одяг і поринув у криваву воду. Маю повідомити вам, містере Купер, почав інспектор Треньян, що ваше становище тут незвичайне. Ви не перебуваєте на службі поліції, і ваша присутність тут неофіційна. «Однак поліція багатьох країн вимагає від нас суттєвого розширення нашої співпраці», – Даніель Купер мовчав. «Як я зрозумів, ви є слідчим Міжнародної асоціації захисту страхування. Деякі наші європейські клієнти зазнали страшних втрат. Мені сказали, що немає розгадки». Інспектор Треньян кивнув. «Боюся, що так. Ми знаємо» що маємо справу з бандою дуже розумних жінок, але більше нічого. Жодна інформація від інформаторів – ні. Ці історії не здаються вам дивовижними. Що ви маєте на увазі, є. Для Купера все здавалося настільки очевидним, що він не зміг стримати роздратування в голосі. Коли орудує ціла банда, завжди знайдеться хтось, хто забагато балакає або забагато п'є, або витрачає занадто багато грошей. Неможливо втримати в УЗІ надто велику групу людей. Що ви можете мені дати з цієї банди?» Інспектору стало ніяково. Він подумав, що Даніель Купер з'явився найнепривабливішим чоловіком, коли-небудь баченим ним, і, безумовно, найбільш зарозумілим. Начебто чір'я, голка в дупі, але інспектора просили працювати з ним якомога тісніше. І він неохоче сказав. «Я зроблю для вас ці копії». Він віддав наказ. Доклади, що цікавлять вас, зараз покладуть мені на сіл. Декілька доповідей досить цінних коштовностей було викладено зі Східного експресу. І я читав. Злочин розслідував якийсь дурень із Міланської поліції. Ніхто не міг розгадати, як же це пограбування було скоєно. «Все ясно», – грубо обірвав його Купер. «Вся справа в простій логіці». Інспектор Трін'ян сподовом поглянув на нього з-під темних окулярів. «Господи, у нього манери свині!» А в голос холодно сказав – «Логіка тут не допоможе. Кожен дюйм потягу обшукали. Пасажири, обслуга, багаж також були обшукані». «Ні», – спростував Купер. «Та він просто божевільний», – вирішив Трін'ян. «Але що?» «Вони перевірили не весь багаж». «І все-таки, я кажу вам, що весь», – наполягав на своєму Трін'ян. «Я продивівся усі рапорти». А багаж жінки, чиї коштовності вкрали? Сільван Луаді. Що? Вона поклала прикраси ввечері в їхнє звичайне місце, звідки їх і взяли? Так. Чи обшукала поліція багаж сеньори Луаді? Тільки скриньку, куди вона склала увечері всі свої коштовності. Вона ж жертва. Чому вони мали обшукувати її багаж? Тому що... Розмірковуючи логічно, це єдине місце, куди злочинець міг сховати коштовності. Ймовірно, грабіжник мав такі ж самі валізи, і коли багаж був складений на платформі у Венеції, йому залишилося лише підмінити валізи та зникнути. Даніель Купер підвівся. "Якщо доповіді готові, я їх перегляну". Через півгодини інспектор Тріньян Розмовляв з Альберто Форнаті у Венеції. Месьє, сказав інспектор, я дзвоню, щоб дізнатися, чи не було у вас ніяких ускладнень із багажем з вашої дружини, коли ви прибули до Венеції. Так, так, зрадів Форнаті. Цей ідіот партіє переплутав її валізу із чиєюсь іще. Коли моя дружина відкрила свою валізу, там не було нічого. Крім старих журналів, я заявив поліції Східного експресу. «Вони що, знайшли валізу моєї дружини?» – з надією спитав він. «Ні, месье», – відповів інспектор та додав про себе. «На вашому місці я би не чекав». Закінчивши цю телефонну розмову, він глибоко замислився. «Так, цей Даніель Купер – просто диявол». Розділ 24. Будинок Тресі був просто чудовий. Він знаходився в одному з найфашенебельніших районів Лондона. Там, де будинки в георгіанському стилі ховалися в тіні приватних парків. Няні в яскравих уніформах прогулювали дітей у вздовж тінистих алей, лунали веселі дзвінки-голоси, і в ці хвилини Тресі згадувала Емі. «Я втратила Емі», – думала вона. Трейсі купувала овочі та заходила в апеку на Елізабет-стріт. Вона захоплювалася чудовими квітами, які продавалися біля маленьких магазинчиків. Юнтер Харток зазначив, що Трейсі відрізнялася милосердям і чуттям на добрих людей. Вони познайомилися з багатіями, серед них траплялися і герцоги, і графи. Вона отримала чимала пропозицій руки та серця. Адже жінка була багата, молода, вродлива і виглядала такою беззахисною. «Усі вважають вас завидною партією», – сміявся Юнтер. «Ви створили собі чудове життя, Тресі. У вас є все, що мож... про що тільки можна мріяти». Справді, вона мала рахунки у всіх європейських країнах. Будинок у Лондоні, шале у Сент-Моріці. Навіть більше, ніж їй потрібно» за винятком того, чого не було, вірніше, кого не було в домі. Тресі постійно думала про тих, хто в неї вже колись був – чоловік і дитина. Чи, можливо, знову це повторення? Вона знала, що не зможе зізнатися якомусь чоловікові ніхто хто вона є насправді, ні про своє минуле. Вона зіграла стільки ролей, що не могла з упевненістю сказати, хто ж вона насправді але одне знала твердо – ніколи вона не житиме так, як одного разу їй довелося жити. «Все чудово», – думала Тресі. «Багато людей самотні. Йонтер правий. Я маю все». Тресі влаштувала вечірку з коктейлем, першу з того часу, як вона повернулася з Венеції. «Все йде чудово», – казав їй Йонтер. «Ваш вечір, як завжди, має». Приголомшливий успіх. Тресі ніжно посміхнулася йому у відповідь. «Дякуючи моєму хресному тату, хто сьогодні приїде? Усі!» Це усі обернулися тим, що на вечірку забрів один гість, якого Тресі менш за все чекала. Вона запросила баронесу Ховард, приємну молоду спадкоємку, і коли побачила її у дверях, поспішила їй на зустріч. Посмішка одразу зів'яла на її губах. Поряд з баронесою стояв Джеф Сівенс. – Трейсі, Люба, не можу повірити, що ви знаєте містера Сівенса, Джефе. Познайомтеся з місцесвітні нашою господиною. Тресі холодно відповіла. «Якся маєте, містере Сівенс?» Джеф взяв Тресі за руку і непристойно довго тиснув її. «Місіс Вітні?» – сказав він. «Звісно, я був другом вашого чоловіка. Ми були разом в Індії». «Як цікаво!» – вигукнула баронеса. «Дивно, але він ніколи не згадував про ваше ім'я», – процедила Тресі. «Невже ні? Дивно!» Цікавий старий дивак. На жаль, він зарано помер. «О, як же це сталося?» – запитала баронеса. Тресі буквально спалила Джефа очима. «Так, нічого особливого». «Як це нічого особливого?» – не погодився з нею Джеф. «Якщо я не помиляюся, його застрелили в Індії. У Пакистані», – обірвала його Тресі. І гадаю, я пам'ятала б, якби мій чоловік згадував вас. Як поживає ваша дружина? Баронеса с вам сказала. Ви ніколи не говорили, що одружені, Джеф. Ми з Сесіль розлучилися. Тресі їхідно посміхнулася. Я мала на увазі Розу. Ах, ту жінку! Баронеса здивувалася. То ви були... – Двічі одружений, Джефе. – Ні, один раз, – легко відповів Джеф. – З Розою ми не зареєструвалися, були надто молоді. І він спробував відійти. Треса зупинила його. – А де ваші близнюки Живуть зі своєю матір'ю, – відповів він і подивився їй у вічі. «Я навіть не можу сказати, як мені приємно спілкуватися з вами, місіс Вітні, але ми не можемо більше монополізувати вас», – і підхопив під руку баронесу і пішов з нею геть. На наступного ранку Трейсі заткнулася з Джефом на ескалаторі у невермазі Херпот. Сходи були битком набиті покупцями. Трейсі виходила з інших дверей, коли вона сходила з ескалатора. Обернулася і сказала – гучним, чистим голосом. «Між іншим, як ви стали таким моралістом?» Тут двері зачинилися, та Джеф залишився на ескалаторі з незнайомими людьми. Тієї ночі Тресі без сну лежала в ліжку, сміючись. Він дійсно просто чарівний. Звісно, що він шахрай, та він підло поступає, але він неможливо надзвичайно привабливий. Цікаво, які стосунки у нього з Воронесою, хоча вона добре знала, які це стосунки. «Ми з Джефом одного поля ягоди», – думала Тресі. «Вони ніколи не зможуть усісти та спокійно жити. Життя, яке вони вели, було надзвичайно цікаве, збуджуюче і мала відмінну винагороду». І вона почала думати про свою наступну операцію. Вона повинна провернути її на півдні Франції. Можливо, виникнуть проблеми. Гюнтер розповів їй про те, що поліція впевнена. Тут працює ціла банда ганстерів. Тресі заснула з посмішкою на обличчі. У готельному номері в Парижі Даніель Купер читав доповіді інспектора Трін'яна. Було вже четверта ранку. Купер провів, вивчаючи та аналізуючи дані, вже багато годин. Деякі із злочинів виявилися добре знайомими, інші – невідомими. Як і казав інспектор Тріньян, усі жертви мали погану репутацію. Прям таки не банда розбійників, а компанія Робінгудів, вирішив Купер він майже закінчив залишились непрочитаними лише три доповіді на першому аркуші одного з них значилося брюссель купель відкрив доповідь і переглянув її викрадення із сейфу у синій коштовності на 2 мільйони доларів у містера ван різана бельгійського біржового маклера, ім'я якого з'являлося в деяких сумнівних фінансових справах. Будинок був порожній, його мешканці поїхали у відпустку. І тут Купер вловив щось, що змусило його серце забитися швидше. Він повернувся назад до першої пропозиції і почав перечитувати доповідь, уважно очі оцінюючи кожне слово. Цей злочин відрізнявся від інших однією значною рисою. Злочинець скоїв злочин. І коли прибула поліція, їх зустріла у дверях жінка в нічній сорочці. Волосся було накручене на бігуді і обличчя густо намазане кремом. Вона представилася гостею родини Ван Різанів. Поліція прийняла її історію на віру. І коли через деякий час вирішили перевірити ще раз будинок, то жінки і коштовності там вже не було. Купер поклав рапорт. Інспектор, інспектор Трін'ян втратив терпіння. «Ви кажете дурниці, неможливо, щоб усі ці злочини скоїла одна та сама жінка. Але можна перевірити», – запропонував Даніель Купер. «Як?» Я хочу, щоб комп'ютер пробігся по датах і місцезнаходженнях останніх пограбувань і шахраст, які підпадали під категорію, що їх цікавить. Це справді просто, але наступне, я хочу отримати імміграційне зведення на кожну американку-туристку, яка знаходилася в тому самому місці на момент скоєння злочину. Можливо, що вона має фальшивий паспорт і час від часу користується ним, але ймовірно, що вона використовує і власне прізвище. Інспектор замислився. «Так, ваші міркування логічні, Масіє». Він вивчав маленького чоловічка, що сидів перед ним, і раптом виявив, що йому хочеться, щоб Купер помолився. Занадто він впевнений у собі. «Чудово. Почнемо діяти». Перше пограбування у цій серії сталося у Стокгольмі. Рапорт було отримано від шведської гілки Інтерполу Рікполіс Стрієльцем і дав перелік американських туристок, які були на той час у Стокгольмі. Наступним у списку виявився Мілан. Коли імена туристок, які прибули у Стокгольмі, звірили з іменами туристок, які були в Мілані то в загальному списку їх залишилося 55. Наступний злочин стався в Ірландії, коли їх звірили з першими двома, імен залишилося вже 15. «А я дав вказівку проглядати списки жінок, що відвідали Берлин», сказав інспектор Трін'ян, і Даніель Купер зупинив його. «Більше не треба». Ім'я у верхньому рядку списку виявилося надто знайомим – Тресі Вітні. Вже маючи за душою дещо конкретне, Інтерпол почав діяти. У всі регіони були розіслані червоні циркуляри, які давали право першочерговості, і вони наказували їм стежити за Тресі Вітні. «Ми також розіслали зелені повідомлення по телетайпу», сказав інспектор Тріньян. «Зелені повідомлення?» «Ми використовуємо систему кольорових кодів». «Червоний циркуляр?» «Головний пріоритет». «Синій?» «Повідомлення інформації про підозрюваних». «Зелений циркуляр?» «Вказує поліції, що індивід знаходиться під підозрою і за ним необхідно стежити». «Чорний?» щодо непізнаних трупів. Сигнал XD говорить, що доручення вкрай важливе, а D – просто важливе. Немає значення, куди попрямує місць Вітні, всього моменту вона перебуватиме під наглядом. Наступного дня фото... всі фотографії тресі у Вітні були отримані Інтерполом із жіночої південної виправної колонії. Даніель Купер зателефонував додому Джи Рейнольдсу. Перш ніж зняли слухавку, минув деякий час. Гало, Мені потрібна інформація». «Це ви, Купер, заради Бога, але зараз у нас четверта ранку, і я...» «Я хочу, щоб ви надіслали мені усі матеріали по тресі Вітні. Відбитки пальців, портрети, усе. Що трапилося?» але Купер вже поклав слухавку. «Одного дня я приб'ю цього сучого сина», заприсягся Рейнольдс. Раніше Деніель Купер цікавився Тресі випадково. Нині вона стала його головною метою. Він прикріпив її фотографії до сін у паризькому готелі і почав читати всі звіти газет про неї. Він узяв – на прокат відео і знову, і знову переглядав запис її інтерв'ю та звільнення із в'язниці. Годину за годиною сидів Купер у темряві кімнати. Дивлячись фільм, і перше враження оформилося у тверде переконання. «Ви і є банда ганстерів, місвітні», – вголос сказав Купер. Потім він увимкнув відео і ще раз.